Cavalerii de Aristofan Traducere de Maria Crișan Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu Curat în casa noastră, el, pa flagonul, mânca ar moartea să-l mănânci odată. Pe noi ne bate într-una. Să piar acest nemernic, mânca ar buba neagră să-l mănânci. Aaaaaaaaah! cum te mai simr, cum îți merge ție de mostene și mie merge rău. Apropie-te, dragă Nikias. Ah. Și haide să ne plângem ne cazul împreună. Ah. Să gemem, crește doi și să ne ușurăm o leacă. De zici tu, hai să gemem. Ah. Ah. Ah. Ah. Nu este dacă gemem. N-ar fi mai bine oare să ne gândim, să ne scoachim un mijloc de a fi liberi și să încetăm cu plânsul. Ce mijlocul? El pune-l în N-aș vrea să te lipsesc de râvna asta. Oh, nu! Pe sfântul soare vorbește tu dintreiul curajos și în urmă eu vorbi voi după tine. De ce nu mi-spui tu mie? ce i vrea să spun chiar eu? Ei bine, zi atunci, dodat cu mine, să ștergem de aici. Așa să fie, Să o ștergem cât mai iute de aici. Și pune acum alături de să ștergem și vorbele să ne cruțăm viața. A, adevărat, grăit, ai frate? Da, Dar hai să ne ocupăm de altceva. N-ai vrea ca tema asta să o dăm pe față? Așa, chiar celor ce ne ascultă? N-ar fi rău deloc s-o dăm așa pe față și să-i rugăm cu gura lor să o spună de tema și chipul de a o trata le place. Deci, intru în subiect. Așa. Avem un baci cam aspru, fără leac, popo. Oh. E mâncător de vorbe și povești, și e cam oforit și surd. Un biet moșne. Da! Mai ieri, cam de vreo lună încoace, a cumpărat un sclav. Hmm. Un curelar din Paflagonia. Un intrigant și un turnător. Pe nume Cleon. Da! Da! Un curelar din Paflagonia. Adulmecând după miros stăpânul, a început să-l gâdile precum un câine. Da. Îl duce la culcare cu mângâier de felul ăsta petrecândul. l Vai, dragul meu, cât de frumos ai judecat pricina! Da. Vrei cina să-ți servești? Oh. Apoi el ia și îi servește generos stăpânului, taman ce am gătit noi doi. De una zi, la Pilos mi-a fost luată plăcinta cea spartană ce o gătisem eu. Deși veni la urmă, mi-o smulse mărlănește și o servi în locul meu. așa eram și eu pe acolo. Pornit cum e, mereu să fie primul, stăpânului îi cântă înșirând povești și prevestiri năroade. Bătrânul, adică poporul, prost cum e, stă și le ascultă. Da. Și când la urmă, scurelar nemernic vede că la prostit se folosește de asta, punând în aplicare tot felul de ce zgata plănuite. Un intrigant și un turnător, ce mai la deal la vale? Ne aruncă în față pricin și ne bați jocorește. Dea, înșiră la minciuni pe pielea noastră și apoi ne-o tăbăcește cu lovituri de bici. Aceasta în loc de plată, că noi muncim... Și pentru noi, și pentru el, ne totul. Ne înghesve și ne înspăimântă cu felurite amenințări, așa ca să ne stoarcă dar. Da, da, Vedeți, el zice așa, să fie limpede. De nu veți face cum vă ordon, chiar astăzi vă omor, vă spun. Așa precum ți-am zis, mai bine ar fi să o ștergem. Dar cum putea vom noi să facem asta, fără ca el... Nemernicul să afle Na, mai bine ar fi, aș zice, ha? să murim Da, bărbătește? Nu oricum Zici bărbătește? Na Dar ce fel? Hai, spune um, Să bem sânge de taur mm. O travă sigură se știe ce zici de asta Zeus nu, nu, nu, nu, nu. Ce mai degrabă, vin curat și geniul bun al lui ne va aduce în urmă gândul bun. Vin, zici? Ba chiar curat, neîndoit cu apă să bem? Na, dar omul beat, cum de mai poate te întreb acum calea spre gânduri bune să găsească? Așa crezi tu? Ești un netot și un băutor de apă chioară. Cum de cutezi a bate joc de vin? Ai arunca o cări fără temei. El, vinul, e mai folositor decât orice pe lume. Ce altceva, măi frate, îți dă puter de taur să-mi făptuiești orice? Hai, mergi și adu-mi un vin curat și vechi, ca mintea să-mi o scald în el și să-mi o limpezesc, iar gândul bun să-mi vină. Bine! Bine! Aide, aide, du-te! Uite, mă întind aici. Odată îmbătat, bătat, vedea pe data ce sfaturi princioase, ce judecăți și ce, ce înțelepciuni îmi vor din minte. Mai noroc pe mine, nimeni nu măzării când vinul pentru tine este Hai, spunem, dragul meu, ăla din Paflagonia Ce face un flat de vin și de plăcinte moi luate pe dai boj, el doar dus Atunci, toarnă întruna și cupa umplem să fie de pomană cinstea zeilor, să bem. Ah, tu, geniu bun al sorții mele, ce gând îmi dai? Ah, ce bun e sfatul ce numai tu mi-l dai. Uh, uh, uh, care e sfat? Mergi, iute, dar la Paflagon, Cât încă doarme tun. Oracolele îi le șterpelește Și-adule acesta e sfatul bun, Ce geniul bun. Ți-l -te? Mă tem ca nu cumva Să fie geniul rău Și nu cel bun. Tu pleacă odată. Haide, ce mai stai? Hai, bine, plec. Iar eu îmi voi turna De unul singur vinul, și astfel o să-mi hrănesc mai bine duhul. Ce numai sfaturi bune îmi va da. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. vai! Cum mai sfore! Prufă! Și cum mai pufă <laughs> ăla Paflogonia. <newly bijiedWhat> Așa că nu mi-a fost atât de greu pe cât credeam, tăblițele cu sfintele preziceri să-și Ce bine ne-a mers totul! Prieten drag, Așa e! Ești cel mai bun! Știu! Hai, dă-le încoace Iute să le citesc! Na, ia să vedem ce stă ascuns aici! Ia să vedem! O, tu cerescule oracol! Vin! Dă-mi Iute vin! Iată! -l. Dar ce zice dar oracolul! Hai spunem! În el se spune cum trebuie să piară pavlagonul! <laughs> Ei, cum? În el e foarte limpede greit. La început va fi un negustor de câlți ce va conduce treburile țării. <laughs> Iată deja un negustor și după aceea spunem cine va fi. Acestuia îi va urma un negustor de oi. Doi negustori sunt până aici și ce se va întâmpla după aceea? Hai, spune!" El va domni așa nestingerit până va apărea al treilea, ah. cu mult mai brută decât el și mai hain. Ah. Deci, el va muri și va urma un curelar din Paflagonia, oh. un ticălos, un hoț de drumul mare cu voce tunătoare de ciclop." Și zici, scrie acolo... Un negustor de oi va fi strivit de un curelar? Oh, da, fără cruțare. Oh, oh, vai de capul meu, destinul s-a îmblinit, sortit, e Cleon deci să ne conducă. Dar stai, Ce? uite aici, mai e un negustor, oh. cu mult mai ticăloas decât ceilalți. Și cine-i insul ăsta? Hai, spune-mi-l și mie, iute, să-l știu și eu. Ăsta care va birui pe curelar da. e un necustor de tobă. Deci, un cârnățar. Un uh, cârnățar? Da, da. Calmări zeu ce meșteșug bănos! Dar unde să găsim pe omul ăsta? Și hai să-l căutăm, de ce mai stăm? Ia uite-l, acela e ce urcă spre noi! Chiar zeii l-au trimis spre binele cetății! Dar și al nostru! He, he, he, cârnățare! striga cineva sau? Fi binecuvântat tu, cârnățare! Hai, hai, vino aici și ascultă numai! Tu ce ne pari a fi al nostru salvator și al treburilor țării! Așa, și pe cine? Ce, ce -a făcut? Vin repede și ia minte numai ce soartă norocoasă și ce încoronare te așteaptă. Hai, ia -i din mână masa și scula de făcut cârnații și zi mai iute al zeilor oracol. Bărânu. În timpul ăsta eu mă duc la Paflagon ca să-l păzesc. Și lasă sculele Bărânu. la naiba! Bărânu. Bărânu. Nu ai fratea, aruncă-le odată! Da, da, Pământul pupă! Apoi și zeilor să mulțumește cade. Dar pe cine? De ce? Oh, hai la mai mare, bogătane, tu Bine. care azi nu ești nimic, iar mâine vei fi totul. Tu, cel din aici, tu, cel mai mare. Ia o odată cu gluma asta și lasă-mă să spăl aceste mațe și apoi să-mi vând cârnatul ce-l voi face. Ia ce mațe, frate! Ce tot îi dai cu mațe? Ești o Văd bine! Tu, prinț și domn al țării acestea, vei fi. <coughs> Eu! Întocmai, al tău va fi și farul, și piața, și portul, ba și Senatul încă se va înclina în fața ta. În fața mea? Da! Și încă nu e totul Urcă pe masa asta da. Și cască ochii bine La tot ce te înconjoară da. La insulele acelea da. Ține saturnă să mă, urcă, -mă. Ah. A, Așa. Așa ah, Le văd Și ce, ce dacă ce? Nave încărcate cu mărfuri Le vezi veni Păi ce am spus că le văd Și nu ești fericit Întoarce acum ochiul drept spre Caria, iar celălalt, înspre Cartagina, întoarce-l. Așa, și? A? Și zic, noroc, cumva surâdeți dacă mă tot uit așa, cruciș? Ba bine că nu! Doar tu vei guverna toate acestea, căci și numai tu vei fi, cum spune acest oracol, mai mare peste toate, stăpând de plin a toate. Doar tu. Și nimeni alt Vine a Dintr-un cârnățar da, vei deveni stăpânitor A toate, pentru că numai tu Ai totul ce se cade Ca să devii stăpân Ești grosolan și șarlatan Ai multă cutezanță Ai priză la mulțime Ce vrei mai mult Vine, la drept, vorbind așa, Nu mă socot chiar vrednic Ba mă socot prea mic De un rang așa de mare dar ce spui, te socotești prea mic, de un rang așa de mare? La urma urmei ești mult mai potrivit decât te crezi pentru mărirea asta. Ce, Să-i cumva de nobilime? A, e, ce e martor, dacă vrei că țin de groata celor rei, nu de cei bune. A, e foarte bine, e foarte bine, e tocmai ce vroian da. de așa ceva. Are nevoieța. Da, da mărturisesc, eu n-am umblat prin școli, știu numai să citesc și aceasta nu prea bine. Deloc nu-i rău să fi convins. Condusul celor mulți și al cetății <gri> nu e pentru cei școliți, <gri> aș spune din potrivă chiar, <gri> e pentru cei neghiob și neciopliți. Așadar, nu te teme, urmează sfatul bun dație de la zei. Prin profeții Și ce investesc uh, aceste profeții? De bine, da? doar e tâlcul lor, cu noi mă încălcit Așa că nu e greu de descălcit Uite Atunci când vulturul pleșuv, orbit și nesătul de sânge Își va înfige ghearele încovoiate în capul șarpelui Atunci Paflagonienii vin îndată cu sosul lor de usturoi ca să înfulece odată totul Iar cerul, prin aceasta, va binecuvânta pe cărnățari De nu cumva se vor opri să-și vândă mai departe marfa Dar eu nu văd acum cum povestea asta are ceva din ea chiar cu făptura mea Ia zi, vorbește cum? Păi vulturul nu e altul ci pantofarul curelar e tocmai ăla din Paflagonia. E cleon, frate, nu pricepe atâta. Mai mare de cetății noastre? Chiar el! Nu mai nu, nu se mai măi, o, de ce? Tocmai cu, cu, cu, cu, cu, cu, cum? De cum, de cum? De cu, cu, cum, cum de asta, cu, cu, cu, cu, cu, și șarpele, șarpele, ce vrea să însemne șarpele? E limpede ca ziua în amiaza mare, șarpele e lung, iar mațul e la fel de lung și unul, dar și celălalt se îndoa apoi cu sânge. Oracolul așa a glăsuit, că vulturul va fi cu forța îmblânzit de șarpe, de nu se lasă îmblânzit de vorbe bune. Ah, atunci e limpede, oracolul pe mine mă arată. Dar stai că mă întreb acum, cum aș putea eu oare stăpâni norodul? Cum? Oh, vai de mine, e de râs, nu alta. Așa de lesne e. Faci tot ce-ai făcut și până acum. Le tai pe toate cum știi că le-ai tăiat mereu, le amesteci absolut pe toate cum îți vine, le zăplăcești pe toate, precum vezi, și așa învălmășești norodul cât mai bine prin treburi de bucătărie, cu mare dibăcie, și apoi prin vorbulițe dulci ca mierea, îl biciuiești cum vrei și cât poftești." Căci tu ai multe daruri ce la popor au treacăt, ca demagog ce-mi ești. Ai totul ce Republica îți cere. Ai voce tunătoare de măgar, o minte mult vicleană și miești un ticălos de negustor. Așa că, dragul meu, ai tot ce-ți trebuie ca să conduci un stat. Și cine crezi că va lupta de-a dreapta mea și în contra lui, căci cei bogați se tem de el, iar cei săraci pe ei se scapă când doar aud de el? Dar sunt și cavalerii în număr de omie, ce alerga cu râvnă în graba mare la strigătul de luptă, numai să-i chem în ajutor, căci îl urez din suflet îți spun, ei ori veni fără zăbavă, negreșit, apoi mai sunt și alții. Toți oamenii de treabă și de viță vor fi de partea ta. Mai sunt și eu. Ba chiar, mai sunt și zei. Au ne de mine. Uite, ha! Uite uite, uite uite uite, uite, pe Cleon, uite pe pe pe pe, pe cum cum, cum mai intră. A -a. O jur pe zei din Olimp. Pe toți cei 12 jur că pentru toate aceste unelte pe care voi, în contra statului și a poporului atenian, la care acum le puneți, veți fi crunt pedețiți? E. Și așa se cupă de Calchidia. Ce cauta aici, vă întreb? E limpede că i-ați stârni și pe Calchidien să se revolte. A! Tăi, calostien, sunteți pieriți! Din calea mea! Băi, eu fug, nu mai pot să-s spui! Tăi! ce îmi fugi? Bă, bă, nu, nu, nu, nu, nu. Doar ești un brav de cârnățar, bă, bă. nu un fricors de rând! Bă, bă. Vrei să ne lași acum, când ne arde buza? Bă, Uite și cavalerii! A. Acum e momentul potrivit să ne ajutați! Nu. Tu, Simon și Panaidos, veniți și puneți umărul aici, la flancul bă, drept! Bă. Tu, gernecare, așează-te în poziție de apărare. No, no, no, no. Lui Cleon ține piept cât poți. Împinge inamicul înapoi și pune-l cât mai repede pe fugă. Na, da, cine? Primește. Ha! Nu-l vici! L-a pe ticălos. E doar dușmanul nostru cercumpit. Ne mermi și ne tot vulgar de codru mare, cine? Mereu el ne îngrozește când se arată Nu înghesuiți-l cât puteți mai tare pe nemernic Și cât vă ține cură, să strigați Dați bucă după el Pe gheața după lui să nu ne scape Vă trăim Vă judecători Voi înțelepți pe care vă plătesc cu trei oboli Pe care vă hrănesc dintr-una mea de reclamat. Veniți Veniți de aceștia sunt în contra mea, sunt trezători de țară, de neapă! A, Ai bine meritat-o, ciomăgeala, doar tu ai înghițit avutul public, tu care fără milă juc în pricinați. Cum știi de unul că e slab de înger, că e pașnic și om de treabă, atunci îl pui pe drumuri și mi aduci din chersones? Îl iei frumos de umăr și uite așa mi-l faci să-și pune capul liniștit pe brațul tău. Iar după aceea mi-l împungi cu lancea și mi-l scurtez ușor de capul său. Din cetățenii urbei îți place să te apropii numai de bogătaș, de cei blândi camielușaua, sincer și nebuclucaș. Voi cu toții v-ați pus în contra mea? Dar nu știu, tațioare, cum eu mă străduiesc să vă ridic un monument? O, oh, oh, flecăreț ce ești și totodată trufaș. Uite-l! Vedeți cum se tărăște după noi? Ai, ai. Ne roagă și în același ai. timp el ai. ne întinde cu viclenie lațuri! Vai, ai, oameni buni, popor al meu, ce fiar îngrozitoare ați devenit! Cum o mai spărșie de viu și toate mărântaile de mă dori tu, tu Hai ești de acela de ce strigi după ajutor, tu care nu încetezi a ne distruge țara! Eu cavaler, cavaler, acum eu voi striga. Prin strigătele mele vreau pe Paflagon să-l de tot. Bine, bine, dacă strigătele tale le întreg pe ale lui, atunci te declarăm învingător. Și dacă dovedești că ești cu mult mai ticălos chiar decât el, se cheamă că am învins și ne primim răsplată, ah, da? Ah, ve, ve, ve, vedeți? Vedeți voi omul ăsta? Vă demonstrezi pe loc că el, pe bărci peloponeze luate pe ascus, își duce și aduce carnăria, ba, ba chiar și alte marturi. Tu vorbești! Da. Eu îl părăsc de pe acesta cu dreptate. Că intră în tribunal cu burda goală. Și apoi de acolo iese Taman cu burta plină, ba, da, ah, da? Pe da. Zeus, pe Zeus jur că dumnealui, el, Cleon, De acolo ieșea cu pâine, Noi. cu carne și cu pește, Tot mărfuri interzise la export, Tot mărfuri rare, pe care nici pericle nu-și permita să le exporte. Da? E într-o clipă toți, dar chiar cu toții, Veți fi dați Ce zici? Spui, spui, și ea precum un câine. Să-i netezi cu biciul îndrăzneț. Eu intrigă tale lui vine. Hai, putea să nu mai pui cu mine. Ha, hai, hai, hai, hai, și eu hai, hai, ca tine hai, voi crescut în piață. Ah, da. Te fac bucăți de mai deschis o dată. tot de bunătate de mai vorbești. Ei, uite, -te. o spun pe șleau că sunt un hoț. O spun și tu la fel. și nemernic ce da. mi-ești și pe deasupra prinde de cutezanță cu drăzneala ta fără de seamăn, ai năuci cetatea, tot pământul, adunarea, finanțele, judecătorii, și-ai umplut cetatea noastră de tulburare. Ai asurzit Atena cu strigătele tale, tâlhar de drumul mare precum ești, ai ruinat cetatea, îi praza votul public precum pescarii, Tonul, știu eu prea bine unde aceste intrigi s-au pingelit. așa e că doar tu îmi ești acela ce deseori vându-și săranilor piele de bou bolnav, iar botinele ce l-au făcut din ea nu le-au putut purta decât o zi, că spate s-au lungit cu două palme. Ai zrelucit două. dintotdeauna, Cleon, în marea ta nerușinare. Aceasta e armă cea din tâi, a reitorilor, a celor ce cuvântă în adunări, mult vorbitori, dar și mult mincinoși. Noi, însă, cavalerii, la vorbind, ne bucurăm având în fața noastră un ins cu mult mai șmecher, de mii de ori mai șmecher decât tine și mai viclean. Vezi bine că te întrece! tot atâtea ori și în cutezanță și intrigi de tot felul și nerușinare te întrece. Hei, hey, cărnățare, da. Tu ești egal atât cu Liota din care te ițit, da. cât și la învățătură cu cei ce acum ne conduc. Arată-ne așadar cum nimănui nu i e spre folosință da. să fie om cinstit, scolit în lege. Vedeți, da. deci cetățeni! Ăst om, nu Aici, vrei să-mi cuvântul? Nu, doar sunt un apel de tine. Eu am cuvântul primul și lup ca să-mi l apăr. Am, nu vrei să-mi dai cuvântul? Nu, da, da. nu. Dar da, ce te faci atât de îndrăzleţi, că tu puteți chiar vorba să-mi întorci? Talentul meu de a cuvânta frumos! Oh. Și a face sosuri Aha. bune. să mai știu ce s-a întâmplat. Aceea ce multor altora li se întâmplă de ori. Ai câștigat vreun mic proces cu vreun provincial și ai tot visat la el, făcând nopțe albe, citind și recitindu-ți pledoaria, mergând de unul singur pe străzile cetății. Și acum, tamneșteam, te crezi un orator în toată legea. Le-ară, -le ce-mi ești. Ești un nimic. Doară, tu, tu ești punem celea ce fermecate ai băut De-ai să-mi zăpăcești norodul Tu, tu, doar tu vorbind mereu Ia el pe tine ascultându-te mereu să tacă Și zi, vrei să mă pui alături încântar cu careva? Mă-i duce la senat să întorc totul pe tos eu îți dau în fund un șut exact ca într o tobă Iau o îmbrăca cu pielea ta. Eu din data ta îi fac un sac de foț? Pe tine! Te întinde pe podea și te ai legat de o scândură cu noduri. te toc! și mi-te fac crnați din cap în talpă. Iar eu te i scoate ochii. Eu ție beregata. de legat! Există așadar ceva mai arzător chiar decât focul. E tocmai nerușinarea. Și treaba asta nu e deloc ușoară. Ia ține de domeniul public Nu de alta Împinge-l, împinge-l și îl cât poți mai bine Fă treaba asta până ce-o termini Și nu mi te opri la jumătate În toată viața lui A fost om de nimic Cu toate că el trece Drept un brav El a cules de fapt Ce alții înaintea lui Au semănat Eu nu mă tem de voi Cât va trăi și va fi viu senatul Și atâta vreme cât n prostie prost e sur și mult la tot ce se petrece. E mai presus de toate. Pe toate le întrece cu a lui nerușinare. Orice s-ar întâmpla, el e mereu același. Culoarea nu și-o schimbă. Un mare ticănos. Eh? Eh? Vedeți? E mine voi nici când nu veți putea să mă întreceți în alticăloșii, meșteșug. Altfel, la ce mai vrea eu partea cea mai bună din ăstos pățului, Zeus închenat, a? Pe Zeus, jur că eu, copil fiind, m-am tot dedat la fec de fel de șmecherii. Sper pildă, ademeneam pe bucătari și le strigam. Priviți în jur! Vedeți că primăvara a venit! Priviți rândunelele Și în timp ce ei priveau un jurul lor, și în sus, și se holbau să vadă rândunelele, eu carnea de cărmați o șterpedeam. Și ai zice pește, o singhiceam. Mm. E ce înțelepciune timpurii. Tu cu colta, recolta cu mult mai înainte ca rândunica să-și clădească Și și nimeni nu m-a prins pe legea mea. Iar dacă cineva m-a observat, atunci eu direct între picioare o băgam. Și apoi juram pe zeii din Olimp că n-am furat. Și cine să mă caute acolo? Iar această întâmplare a făcut pe un orator să spună: "Apăsat acest copil, când va ajunge mare, va cărmui chiar treburile țării. A profețit în tocmai. Da? voi pune capăt cu tezanțe Ah! Din podideea, nu vrei să recunoști? De-abia în ai încăzat ani am hă? Și ce dacă am luat? <laughs> tu ai vrut din ei doar unul să primești și apoi te-ai hotărât să tați, o lași ceva mai moale. Ea zim că nu e așa, a, a? Vedeți, vedeți, acum, vedeți, s-a potolit furtuna. Căi da, de grabă, că îți voi intenta patru procese penale, nu civile, dacă câte 100 de talanți de fiecare. Eu ție 20, ca dezertor la Pilos. Ce, ce, ce spui? Da, Cum de da, da, da, apoi o mie ca unul care furi din bunul public al cetății noastre. Cum pare a fi din liota celor criminali ce au jefuit amant templul Atenei. temei. Lasă că-ți dau eu ție, scrochemiești. Puh, oh, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă-l-o, dă l o ah, dă Așa, așa, lovește l mai cu forța! Vai, vai, ce mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, cum mai, mai, o crimă vai. pe mine. Ce de mă bat. Lovește like... tare. Lovește lovește mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, cu mai, mai, mai, mai, mai, mai, mai, Îl tu are toți la chip și cu trufie! Tu, Cleon, inimă pustie, te-ai strecurat aici printre noi ca salvator al urbei noastre și chipurile salvator al nostru!" Oho! Vai, de Cu câtă viclenii ai mai știut să tragi foloase de pe urma noastră și a cetății, iar noi te-am prozlăvit nici când a noastre vorbe din trecut nu ar fi în stare să cântărească a noastră bucurie de a te vedea distrus?" Credeți, credeți că eu nu știu?" Cine e cel ce se ascunde În dosul ăstor hărțuieli În dosul ăstor intrigi Hai, cârnățare Hai, spune-mi Tu ai putea să-mi trâncănești avocățește Precum ăsta Într-una Prea bine știu ce am meșterit În Argos Îs cetățean În timp ce ne făcea să credem că vroia Prietenie să legăm cu Argienii El, pe furiș, Punea la care planul cu spartanii? Ah, ba știu și scopul! Prizonierii de război ai lui să fie! Eh? De voi merge la Senat și îi da în vileag tot ceea ce în adunări nocturne la care puneți, tot ce cu inamicii noștri cei mai crânceni, cu mezii, ba chiar și cu beoțienii planuiți! Acum e momentul cârnățare să ne arăți Cum te descurci de bine Și cât de iute tu, care odinioare așa precum ne-ai povestit pitei carnea furată între picioare Aici ștergi-o La senat, căci Cleon el De bună seama și-a ajuns acolo Și ne bat jocorește cât gura alține ține, cât poftește Alergă, alerg în goana mare într-acolo și lasă în Grijia voastră satelul îscârnat Și tocăturat Să bași de seamă bine și Pum, să car la greu, să dai și cu piciorul Să-l ghemuiești ca lumea Creasta să-i smulgi Și bine seama aia să nu mi te mai înainte De-ai fi Merg bojoci Mergi sănătos și dezei Să-ți reușească totul Așa cum îți dorim și îți urăm Să ieși învingător Să mi te întorci încoronat Și încărcat de glorie Alerg! Zeițo-crotitoare a cetății noastre, a Atenei, tu, palas ce stăpunești cetatea cea mai credincioasă, tu, cu puterea ta fără de seamăn și cea mai născătoare de războinici și poeți, tu ce vestită vestit în bogății în toată lumea, vino acum între noi și adune victorie de plină! Arată-te acum, chiar azi! Mai mult ca niciodată în trecut Tu trebuie să ne încarci de biruință Iată-ți întoarce cârnețarul. Deci știi cât de neliniștiți am fost de lipsa ta. Așa, așa, așa. Și acum când te vedem din nou, ba chiar și sănătos de plin, povestește-ne cum mai ieșit obraz curat din tevatura De ce să vă povestesc? Atât doar vă spun cei mai de seamă. Eu, la senat, e și învingător. Ah! Atunci te salutăm cu strigăte de bucurie că ești învingător. E drept, vorbești frumos, dar faci să meargă totul și mai frumos. Hai, povestește-ne de-a păr ce-a fost. Dă-i drumul, îndrăznește. Noi toți ne am bucura de soarta znorocoasă. Cu drept vorbiți, căci și merită o stăneala să o ascultați pe delete. Am urmărit îndeaproape de aproape pe omul nostru De-abia pătrunse în senat Că să urle tunător în contra cavalerilor, Ai, Să miște munții împotriva lor și al danut Îi acuză că strădător, Că pun la cale țara și așa Senatul tot se și lăsă convins De spusa lui Văzui sprâncene încruntate Schimbând aspre priviri unul cu altul Când mi-am dat seama Că gluma se îngroașe Și am priceput ce vrea să zică asta Atunci am izbucnit Zicându-mi însumi, hai, limba mea, dă drumul, zei a întunecimi, mai prostie, ai și mi mitocăniei, da drumul limbii, golănești, voi șarlatan și tu, piață, unde-am trăit copilăria, da ți curaj să strig precum îmi vine, așa, nerușinat. Și începui să strig în gura mare, vă dau o veste nemaipomenită, dragi senatori, și-am ținut ca să vă spun din tâi. de când a început războiul. Eu nu văzui nici când la preț așa de mare vânzându-se sardelele. și vreau să vă arăt ca să vă îmbogăziți. Eodată văzui pe fața lor lucirii vindu-se ca din senin, iar ei de bucurie m-au și înconjurat fără babă, Apoi eu le dezvolt cu mare râvnă ce se întreprindă și cum. Ca să obțin o mare cantitate de sardele la prețuri de nimic <laughs> Bridarilor să le confiște bridele mm. și mesele și alte lucruri de suriul ăsta Așa încât acestea la negustorii de sardele să nu mai poată să ajungă mm. Pe atunci ferește sardele chiar din butoi s-ar putea vinde Așa cu hurta, nu cu kilogramul E și paflagonul prea bine vicleșugul pricepând Fața și întoarce către aleșii neamului grăin astfel de fețe ce-mi sunteți! Voi, senatori, aleși bărbați atenieni, aș vrea să vă propun să răsplătim cumva gânditul sfat și planul plăsmuit așa profund în mintea lui. Anume, o sută de plăvani Atenei pe-al ei altar, noi să jertfim! Senatul îl ascultă cu plăcere și <laughs> nu l răspunde. Eu nu! Nu mă dau bătut de botul unei vaci, aș zice 200, nu doar o de plăvani, iar ar temi de-i capre, cam la o mie să jertfim, dacă de mâine noi sarderele pe o parale o mi <laughs> e, Și din nou aleși privirea lor spre mine și în dreaptă. Iar paf la golul, frate, ce mai la de la vale, începe să se bâlbuie, să bată câmpii. <laughs> răbdare! Rogu-vă o leacă de răbdare! Doar un moment vă cer! Un sol, un sol din Sparta, iată, este prezent aici Haideți să-i ascultăm cu toții propunerea de pace Ce pace, omule, ce pace ha, ha, ha. Tu, șugubăț, ce-mi ești Aici, la noi, e vorba de sardelele Ce le vom cumpăra la prețuri de nimic Și apoi le-om vinde cum vom vrea Nici vorba e de pace, de tratate N-are decât războiul să meargă mai departe. Judecători și senatori, vedeți, au ridicat ședința și în fuga mare spre piață se îndreaptă. Și eu dau fuga la piață, dar ca să iau tot coriandru pe care l-ai găsit. <gători> Apoi, l o da la unii și la alții ce vor să-și potrivească, după lor gust, sardenele. Gratis l o da la toți, căci fiecare dintre ei m-a lăudat și m-a acoperit cu bunătatea lui. Așa că, iată-mă stăpân pe tot senatul, doar pentru un coriandru de <laughs> Poporul e de partea ta, vezi bine, căci toate până acum ți-au mers ca prin minune. Vicleanul aflat în tine tot un viclean." Doar că-i cu mult mai meșter decât el în viclenii, tocăni și câte și mai câte tâlhării Iau, iau, ia- uite-te, uite-te la paflagon cum vine către mine cu valuri de ură împroșcând De parcă avea acușa să mă ce vierme cu teza. Hades! Jur de nu te face zop cu mâna mea cât timp mi-a mai rămas câte ceva din viclenia mea. Îmi place cum îmi jur și cum amenici, mă fac să râde soiul ăsta de amenințări. <laughs> da? <laughs> în fața lumii te să mi te pedepsesc cum se cuvin. Ba eu mi te-ai prin tribunale și o să dau un villag mulțima ta de papte criminale. Ce -a -a ce mi ești. dar ce judecător va fi așa de nătărău încât să dea crezare spusei tale? Tu crezi că ai poporul întreg în buzunar? Exact, exact! Că știu prea bine din ce blit să-l hrănești și cum să-i închid gura. A, a, a, tu îl hrănești așa precum fac doicile cu pruncii, da. trei sferturi buci tu, iar cea mai rămas arunci poporul, numai așa, ca gura să-i închizi. Da. așa, așa e, acesta e meștesugul meu. Prin viclenia mea eu fac poporul să se mulțumească cu puțin și să-l cap ca pe un art precum vreau eu. A, ce artă, n-am ce zice. Chiar crezi? A... Măscăriș ce Chiar crezi că poți juca în fața mea așa precum jucat ai în senat? Mm. Hai să ne arătăm poporului! Lui să ne înfățișăm. Hai să hai, pornim! Hai, hai, hai, hai să hai. nu întârziem! hai! hai, hai. tutatul meu, tu, tatăl meu! Ce ești acum din casă? te rog frumos să ieși! ai ieși afară dată, poporul meu iubit, cine sunteti? vă din fața ușii mele, cât mai de? Ha, ha, ha deci voi? Ați rupt de măslin din fața porții, răufăcător ce sunt. Hai, hai, poporul meu, vină mai ajută să vezi ce rău mă hărțuiește omul ăsta! Cine te hărțuiește, vai, paflagon al meu? Din vina ta e tocmai că individul ăsta și oamenii ce îl însoțesc mă bat, pentru că eu te prețuiesc mai mult ca toți pe lume! De ce și te bat? Pentru că te iubesc, poporul meu. De aceea eu te iubesc prea mult. aceasta e vina mea. Ca pe un zeu eu te iubesc. <gri> tu? Ține minți? Eu? Eu sunt rivalul lui. Da, da. Un candidat la cârma țării. Eu te îndrăgesc de atât amar de vreme, precum și alții mulți, eu te îndrăgesc. Iar ăsta ne împiedică să-ți arătăm cât te iubim și cât te prețuim. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. tu respingi iubirea celor cinstiti și buni, deci, și folositori, în schimb, primești iubirea unor neguțători de lăb, de haine, de pantofi și piei, a unui croitor, pielat sau pantofar. Dar plebe eu câte servicii am tot făcut? Și, și ce servicii ai făcut, mă rogă? Păi tu, tu îndrăznesc să mă întrebi. Am fost la Pilos, în calitatea mea de șef suprem. Îl înlocuim pe general. Am navigat spre Sparta, l Spartan. Iar eu, oh, eu, oh. dăm raid, dar prin și intrai într-un local. Și șterpeli cu tot cu al o fiertură, era din carne, să înțelege, ciorba. Stimat popor, ci hai la cale iute o adunare pune și apoi o să-ți dai singur seama care din noi Îți e mai credincioși și îți merită iubirea Da, da, da, da, să hotărăască aceasta poporul El, el, Maria sa poporul Bine, bine, nu-mi place însă Câtuși de puțin să țin o adunare într-alt loc Decât pe nixul lui Colină Acolo unde țin de obicei Așadar, hai să mergem într-acolo Țare, e timpul potrivit să pui în aplicare ce ai plănuit. Așadar, vânt din pupă! Ca să-l convingi, va trebui să fii cu ochii în patru ca să găsești motive cu temei spre a-l învinge. Căci insula asta arogant e prea viclean și în toate cele rele încercă. Da, da? Dacă fii atent, fii atent, fii pregătit ca să-l ataci mai înainte ca el să te atace. Mai înainte de a te înspăca, își facă-l tu! eu în sfârșit. Hai, hai, hai, eu, eu. Tu, Cleon, ne mai întâi. Da, da. E... Zăiță protectoare a cetății noastre, Atena, tu, fii bună acum cu mine și ascultă-mi ruga. Știi bine că iubesc cetatea asta și poporul ei atât de mult și m-am jertvit în lupte pentru ea, deci fă zeița mea, să fiu mereu al ei conducător precum ați fără să fac ceva de soi, fără să fac nimic. Și dacă din potrivă eu te urăsc și nu mă lup, ba chiar de unul singur pentru tine, dușmanilor eu singur ținând piept să nu mi te atace, o, oh, dragul meu popor, atunci, Fă ca eu să mor cu zile, cu fierestreul sfintecat să fiu un două, iar pielea de pe corp să-mi fie sfâșiată bucățele. Iar eu, popor al meu, stăpân al meu, de nu te îndrăgesc precum pe zei, și dacă tu nu dai crezare spusei mele din inimă pornetă, atunci mă las să fiu tăiat în bucățele și să fiu pus la fiert. Da. dragul meu popor, puteai tu vreodată un alt om să numești care mai mult ca mine să mi te îndrăgească? Căci numai eu cât am condus cetatea făcui tezaurul vârtos să crească, și așa pe unii am blagoslovit cu bunătatea mea, pe alții i-am înspăimântat și chinuit, luându ne cu forța tot avutul. Eu seama n-am luat la fiecare, atâta doar am vrut. Eu ție mereu să-ți fac pe plac. Poporul meu, cine mai pomenit în asta? Da? Păi eu fac tot ce face el. Căci eu chiar pâine de la alții fur. Să te hrănești pe tine Eu însă vreau să-ți dovedesc Că el nu te iubește Și nici nu-ți este credincios Precum o spune Să-ți dau o pildă numai La maraton a? Cu sabia în mână Tu ți apărai cu bărbăție țărișoara În contraperșilor La maraton i-ai biruit Victoria a fost de partea noastră Iar el Te-a părăsit fără de milă și pe o piatră, tot flecărind Fălindu-se cu ce ce el nu făcuse Nu, nu, nu-i adevărat nu e adevărat? Da, chiar e, asta e adevărat să Eu știu și alții Așa, așa că și numai E musă Prea iubitor popor, uite, Eu mă îngrijesc de soarta ta Cu mult mai mult ca el Uite ce ți-am făcut eu, eu ți-am cusut cu mâna mea o salteluță <cute> hai, hai, hai, hai, scoală, scoală, scoală de pe piată Hai, ia, ia așa să te bea a, a, a, Ia picioarele să ți le odihnești oleacă Așa, voi ce bine, așa Căci prea sau au ostenit <cute> la salamina Ce e o faptă, prieten noastră Pe că de patriotică, ea este tot Tât de omenoasă. te de, de bună voie prin aste mărunțișuri să fim cu de el? Și tu l-ai tras pe soare, chiar cum o mai mici? Nu mă, pun capul meu, zălău, că niciodată poporul nu a avut prieten mai credincioși ca mine. Ce? Dar cum iubești poporul? Ai spune cum, de vreme ce-l lași de atât amar ani, să-l mai departe în butoaie și barăți. Și în câte alte locuri împuțite, s-au scurs totuși opt ani de atunci, de când ai izbunit războiul și zi, iubești poporul? Da? Iar unul, i-a ce vrea să -mi mijlocească pacea, ușa îi trântește nas, soliile mi alungi și le mai dai și un picior în fund. Da, eu vroiam! Pe Atenien să-i faci stăpân peste Elada. O, no, tu n-ai de gând să-i faci stăpân peste Elada. Orașele supuse ție și Atenei, tributul să-ți plătească, asta vrei? Mai vrei ca și norodul din pricii multe, a și a lipsurilor de tot felul? Nimic să nu priceapă din astea vei clăni. de foame, de tot felul de nevoi, a... să nu se mai încreadă nimeni și nimic, în tine doară să se încreadă el. Speranță doar în tine să mai aibă sărman de el popor al nimănui. Dar dacă într-o zi el va gusta din nou odihna și dulceața păcii, atunci de vei el va pricepe că l-ai lipsit de bunul cel gustos atât timp. nu îmi mai pomenit că tu vorbești așa urât de mine și mă bat jocorești? Eu, care însu, o jur chiar pe Demetra, Că mult mai mari servicii ca Temistocle însuși am adus cetății. Văi, cetatea Atenea uși ce spune ăsta? Se pune în balanță taman cu Temistocle, cu el mi se compară. Cetatea noastră însă a fost atunci îndestulată, iar el vestitul, Temistocle, o întâlnit mai mult cu bogății. Și zi, mi te asemuiești cu Temistocle... Tu, care astfel ai făcut să meargă totul și ai reușit să strâmbtorezi așa de mult pe atenieni? Și acum, din ai unii mari cetăți, cum e Atena, au devenit ama niște provinciali, iar tu mi te măsori cu temistocle, mistocle Cum îndrăznești în timp ce tu, cetate ruinez ruinezi, te lăfăiești când un traimbel șugat, a? O, oh, vai popor al meu, se cade eu acum din gura unei haimanale, Astfel de vorbe s-au. Asta nu mai trânc Are dreptate, de atâta vreme, ai mă tot înșel prin vorbe mincinoase, <ginę> sunt măscăriciul tău! Mai dacă-ți pleacă o dată! O, scumpul meu, popor! Când caști de som, el mi-te tot de și partea cea mai grasă din amenzoia, oh. cu mâinile amândoi, așa bănuțul opt, încetul cu încetul, mi Nu, nu, nu, brav, cetățeni, pe-al o jur, eu n-am ajuns în cașa departe și la îndemână am un fapt cu care jur că gura tuturor apsă închid atâta vreme cât încă mai... Rămâne o dură de scuturi luată în bătăria De la Pilos Eu mă opresc la cuvânt La scuturi Că-și spune mult acesta mm. Dacă iubești poporul Așa de mult precum pretinzi Tu n-ar fi trebuit Din prevedere să lași aceste scuturi să spânzure în temple. Popora meu ascultă aici El are, vezi tu, o haidă de tineri Curelar ce îl pe lângă ăștia sunt cei ce vând și miere, brânză și câte și mai câte și așa format au cu toții o așa de bine închegată încât de tu te-ai mânia cumva pe ei și ai vrea pe drept să-i ostracizezi, atunci, pe ascuns, în miez de noapte, se furiește banda asta toată, își facă scuturile atârnate, și apoi cu arme pun stăpânire pe piața noastră, pe miere, brânză pe noi și pe hambarele de grâu. Ai, ce sunt! Iau și lance, trăhari ești toți, dar au și scut acum. Tu, ticălos, ce mi de cât amar de vreme mai ai sărăcit de grână și de toate! De cât amar de vreme mă amăgești mereu cu de plicuri! O, bunul meu, popor, nu fii așa naiv! Să nu cumva să crezi că vei afla pe undeva mai devotat prieten cum eu-ți sunt! Să-mi spui ceva, de tu iubești poporul precum zici așa de mult... I-ai dăruit cumva măcar o dată o pingea din piele, da. că doar ești cu și cu de meserie și te-ai îmbogățit vânzând atâta pielicică. Pe Apollo, jur că nu mi-a dat. Ei, vezi? vezi cine ți-e omul, frate, vezi? Din punga mea ți-am cumpărat această pereche de încălțări, e una nouă, ți-o dăruiesc cu drag. Din toată inima Îți mulțumesc După părerea mea Chiar niciun cetățean N-a meritat de la popor Mai mult ca tine Nici unul dintre ei N-a arătat până acum Mai mult răvn, Mai mult patriotism Pentru cetatea noastră Și niciun cetățean N-a arătat atâta grijă Până acum pentru noi. Nu-i mai pomenit Cu o singură pereche de încălțări te-a și făcut să uiți tot ce făcut am eu frumos și bun spre binele cetății, dar și spre al tău bine. Leon, ai văzut adesea acest popor bătrân în iarnă fără un veșmânt care să-l încălzească? Dar niciodată Mi-ai deruit o haină groasă Pe când i uite eh, Eu îți dau acum Haina mea Asta ca uh, Iată o faptă La care însuși te mistoc. Nu s-a cândit Și fără de tăcate. Prin ce maimuțărel Vrea năsăturul ăsta să mă biruiască Tu nu mă vei întrece Cu mici drăgălășenii Iar eu tu-ai poporul meu îndată chiar cu o manta pe care acum ți-o dăruiesc. Uite, okay. na, iau. Nu, eu nu primesc hai mai du te infern cu a ta că... Pute atât de rău, acurelal! de aici! El a făcut-o din adinsă de înduzmantaua, așa ca să te nece cu putoarea asta, ca și altă dată ți-ntinde o cursă. A, șaticălos ce mi ești. Cum poți să-mi pui cărcă astfel de treburi? Zeița mea, palasatena teina, mi mi-a poruncit deșertăciunea ta să-ți-o cu a mea deșertăciune ca să te pot învinge. Nu vei ajunge niciodată să mă învingi. <laughs> a, popor al meu, ascultă aici ce fac eu pentru tine. Tu vei primi de-aici încolo o tavă plină de mâncăruri spre a te înfrupta din ea îndelete și o de judecător nimic făcând. Iar eu ți-o-i dau o cutioară. Cu făcătoare de minuni, mm. ca rănile de la picioare să le un. Iar eu își smulge perii albi, așa, să bar mai tânăr. Na. Ține coada asta iepurească, cu ea ochii să-ți ștergi. Din toți, tu mi-ești mai strălucit din cetățeni De mult n-am mai văzut la un popor un om atât de vrednic. Pe când tu, Cleon, cu iubirea ta de care într-una-mi vorbești, de fapt mă măgești. Și vorbe de mi a aruncat într-una. Dă-mi-l apoi, inelu, ce ție spre păstrare ți l-am Iată-l! Dar află tu, popor, când locul meu veniva conducător un altul și mai rău. Hai, hai, piei din fața mea! Tu, cânățare, ia cum a acesta și da, fi al meu cânăuitor! Bă, da, bă, da, bă, da. bă, nu! Te rog, așteaptă că-și mai întâi... Se cade sa asculti ce spun mai multe oracole ce No, Nu, mai întâi pe al meu, Mine, aici oracolele tale si sa le ascultam. Si tu, pe ale tale, sa le aduci. da. Zia bucuriei și a sărbării Pentru noi toți aici Adunați și pentru cei ce După noi veni vor De Cleon cel răutăcios culit de toți cădeava Acestea Acestea sunt oracolele mele Mulțime de tăblițe Dar nu-ți nici pe departe toate ah, uite Uite-și, ale mele, eu nu puteam să car mai multe, că sunt cam grele, așa că nici eu nu adusei chiar tot. Hai să vedem, oracolele voastre, de unde vin? Ia, spuneți! Oracolele mele sunt de la Bacus și de la Apollo. Și spunem despre cine glăsuiesc. E, ele glăsuiesc despre Atena, despre Pilos, despre tine, despre mine. Despre toate glăsuiesc. <laughs> și acum, târnățare, da. e rândul tău să spui. Da. Ale mele de Atena și de Sparta glăsuiesc, de pește, de scrumbi și de câte alte soiuri pescărești nu glăsuiesc. De neguțător, mai frate, ce dau lipsă la cântar umblând cu ocaua mică când ei grâul cântăresc despre tine, despre mine, despre toate glăsuiesc. Mm, na, bine, bine, bine. Și acum, Cleon, da? citește Citești pe acelea ce despre mine cuvânt. Da, uh, uh, ascultă dar și ia aminte la profețiile făcute de Apollo, căci el te spătuiește ca să păstrezi negreșit câinele cel sfânt, mm. acela cu dinții ascuțiți, ce cu atâta râvnă latră într-una mm. spre a te apăra Și care se îngrijește de bunurile tale mm. Și de nu-ți vei face datoria, tu vei pieri! A, jur pe Demetra că nu înțeleg nimic! Pe câinele sunt eu! Chiar eu! Căci numai eu știu alătra doar pentru tine! Așadar, Marele Apolo... Te sfatuiește să mă păstrez mereu, mereu pe lângă tine să mă ții, să-ți fie bine. Nu no, e adevărat, al meu oracul zice foarte clar ce vrea să însemne câinele acesta. Hai, hai, hai, hai, hai păi, bezi, aici, fiul al Atenii, la cerberul acesta, ce dă năvară de parcă, ar vrea bărbaților din libertatea lor să muște și la sclavie să-i sortească. Atunci când stai la masă Câinele te mângâie cu coada Se gudură pe lângă tine Dar te și spionează Și capul de-l întoși Pentru o clipă Tot într-o clipă îți golește brido Da, da, da, da ancede? Pe al Mării zeu jur că ai cuvântat Cu multă înțelepciune Da? Atunci, ascultă aici o altă profeție Stai, e una cu mult har. da, uite, se prevestește că tu, drag popor, vei căpăta aripi, vei deveni un vultur și apoi vei stăpâni pământul tot și mare." Al meu racul spune mai pendelete, mai clar." Că tu vei stăpâni și peste țărmurile toate, ah, ah, ah, Da, și peste Marea Roșie, și peste Batanii, ah, Tu vei da legi pământului și mării de treia, Iar buzele tale, Gustav, vor bunătățile lumii, pe toate... Eh, bine! Mi-a apărut în vis zeita însăși, Atena, slăvită fie ea, Și se făcea că ea peste atenien. Belșug și bună stare semăna a, Și mie în vis mi-a apărut zeița sfântă Tocmai ieșea dintr-un castel Și așa cum cobora Vărsa pe capul tău Ambrozie oh. destulat popor al meu Iar pe lui Cleon Leșie i-a turnat din gros oh, Chiar nimeni dintre muritori Nu-mi a atât de înțelept ca Tine, cetățene, așa că eu acum mă încred în tine. Nu, încă nu, încă nu, nu, îngădui-o leacă, zilnic eu m-o de viața ta și pâinea cea de toate zilele ce i da. Nu pot, nu pot să mai ascult palavre despre hrime și pâine, m-ai amăgit mereu și m-ai purtat cu vorba, mai. Eu am deja făina gata băcinată și ți-o voi da numai decât mă crede. Iar eu ți-o-i da prăjiturele gata, mm. preparate mm. și pe deasupra ți-o-i da și pești prăjiți. Mm. Așa că ție nu-ți rămâne altceva să faci decât să na na, na, na, na. Mi-ați arătat tot ce puteți să faceți pentru mine. Voința mea e însă următoarea. Mai vreau să chivzuiesc. Cel care dintre voi mă va sluji cu mai mult țârg ca altul, aceluia îi voi încredința și hățurile și hamul spre mă conduce. Aici, pe nixului colină, voi hotărâ. Am zis... por al meu, puterea ți este mare, fără margini, de ea se teme fiecare și așa e drept să fii temut de toți. Dar vai, cu câtă ușurință te lași să fii de alții amăgit. O, cum îți mai place să fii din o oleacă gândilat și normă înșelat? O știe Zeus, cândva doi senatori se tot certau. Iar unul zise, noi vase de război va trebui să construim și grâne cât mai multe pentru cetate să luăm. Iar celălalt, ba, rostuim bugetul pentru senatori și tacma lor. Și uite așa într o țineau. Ce crezi? În urmă îmi acela ce vroia bani pentru senat. Iar tu, poporul meu, ce ai făcut când de izberiște rămas ai? N-ai făcut nimic. Așa să fie, oare? Chiar așa crezi? Că rabd să nu postească la nesfârșit? Sub coama ta de păr n pic din de, de tu gândești că eu n-aș ce fac. E drept, îmi place să cinsteți, ba, chiar în toată ziua un și apoi... Să-mi iau stăpânul în hoț Pe care cu plăcere îl hrănesc Cu truda mea. E? Și Când l-am îngreșat, Atunci îl tai Și îl jertfesc Pe-al zelor altar. Hmm, nimic mai înțelept De face așa precum pretins că faci Și totul chipzuit în mintea ta. Vă rog, deci, Judecați Vă rog de eu casc bine ochii pe cei ce cred că-s pricepuți și se fălesc că mă înșală. Să înșală singuri, de bună seama, căci eu clipă de clipă văd clar cum ei ne fură, ne jefuiesc de bunurile noastre, ne jefuiesc de bani, dar nu arăt că totul pricep. Apoi călușul, eu îl pun în gură, îi lec Și la urmă cu forță îi fac să dea din buzunar afară Tot ce pe căi nerușinate, necinstite, cu jaca au luat Piliți în calea mea, am auzit și un să ajungi cât mai curând Dar tu să-mi Eu, drag popor de-a dreapta ta stau chiar de o veșnicie, și-ți gata, pregătit cu suflet și cu trup ca să-ți slujești. Iar eu de 20 de veșnici, ba chiar de mult mai mult, de, de mii de veșnici, poporul meu. Iar eu vă aștept și vă doresc pe voi de milioane. Da, știi tu ce ai de făcut să-mi fi pe plac? Dacă nu știu, atunci tu îmi vei spune. Eu? Si cu creon să facem o întrecere. Așa, precum la cursele de cai. ca să vedem care din noi te va sluji mai bine, și cu uteală, punct cu punct. Trebuie bine și. luați distanță. De acolo să veniți. Așa, așa, așa, așa. Melocuri! Vițigate! Eu sunt gata, Atunci, porniți! Că nu mă vei trece când de țarule. Ia voi petrece binișor că nu față un stau și se întrec în alergare doi inci, care pretind că mă iubesc pe și care vor să mă Ce.? Vezi, popor, că eu am ajuns în și-ți ofer un scaun. Eu îți ofer o masă nu scaun. Poftim, la masă, drag popor! Aici ai o prăjiturică și cu făină de la pilos preparată. Aici ai plăcințele cu carne și-s bine rumenite. de-a zeiței mână, Atena, ce de iată poporul meu zeița, acum prin mine îți dăruiește o tavă cu pește fript. Zeița, acum prin mine îți dăruiește o tavă și mai mare cu carne ce friptă în sosul ei. Și pe deasupra îți mai dăruiește și o tavă Ce-i cu e plină și toate bine fierte și prăjite O, oh, ferice de zeiță Că bine face slăvită fie ea Că-și amintește câteodată de popor de și, și acum, da și această băutură Hai mm. <laughs> Ce buni vin asta. <laughs> Maia ia și bucățica asta de prăjitură de la mine, ce din belșu cu untul cel mai gustos e frământat. Ia de la mine prăjitura asta întreagă. Eu ți -o ofer cu drag, poporul meu. Vezi, vezi, fripturica asta de iepure, ia ta, poporul meu nefericit și ce-mi ești. Păi mie ce mă fac? N-am iepure să i ofer ofer, dar... Oh, mintea mea este ața. Hai, scodește, găsește ceva. Îmi râde de tine, Cleon, căci iată câr de oameni spre mine se îndrapătă. Da? Cine-i spre tine vine? Niște sol și pungile li de argint. Unde sunt solii ăia ce spus ai că vin la tine? Unde? Acolo. Unde E doar nu capul, nu nu mai, mai la stânga, acolo. Așa. văd pe mine! E astâmb, să-i ce, triptula, ce faci? Ce-ai, poporul meu, uite ce iepure eu ți-am adus plocon. Ce de mine, tâlhar, ce-mi ești tu iepurele în furi și zise-ai că este al tău ce este de fapt al meu. A, da, exact ca tine fac și eu acum... Așa cum chipurile ai vânat și tu la pilos, căci alții, Nichia și Demosten, au fost victorioși acolo, iar tu ai încasat trofeile și premiul ce li se cuveneau. sunt vorbe fără noi, mă. dar urecheatul l-am rostit cu greu, era al meu, iar el mi le-a furat, popor, popor al meu. Ier... Lipsești din fața mea? Eu nu-i pot mulțumi decât acel lui ce mi l-a dat direct. O, oh, cât de nenoroci sunt, eu biruit să fiu cu așa nerușinare și să mă dau bătut de cârnăța. Acum mă judecă, vă porcine e cel ce ți-a slujit mai bine și de stomacul tău s-a îngrijit cum se cuvine? M a? Dar prin ce loc să dovedesc eu celor ce ascultă că judecai cu drept între voi doi? Ce o spune eu, ci du-te pe ascuns. Nu scoat o vorbă, și cată bine în coșarca mea și ceapa flagonului și vezi ce e în ele. Da, hai dreptate, frate. Hai să vedem ce se ascunde în ele. Iată! Coșarca mea e goală. E eu ce am dat totul ce a fost de neapărint al meu. Hai Tate el tău, paner, e gol, toate bunătățile din el Tu mi le dat cu inimă și suflet Tu ești pentru popor Și acum uite de în ceapa flagonului Și vezi de ce în ea și ce anume E ce te bunătăță am mai rămas în ea oh, Ce cușcu cea plăcintă ea, e ce anumie mi o bucățică. El a făcut și acum tot ce a făcut mereu. Din tot ce el primea, bași și fura. El parte își făcea doar lui și ce mai rămânea în firmituri, ți le arunca așa ca unui sără-ntoc. Ție, popor! O, Cleom! Ticălos, ce mi de codru mare! Mereu mai tot furat, mai ai înșelat, iar eu mi te-am încoronat! Și mi te-am dăruit cu bune daruri. E drept, furai așa, doar însă pentru bunăstarea statului și nu a mea. Coroana, jos! Pe dată să o dai, eu o voi așeza pe fruntea celuilalt. E cel mai potrivit la Mai <fântul> mie, mai duceți-mă în casă, cetățeni, pe mine nefericitul. Adios, zic coroare mere scumpe, de azi înainte, un altul o va purta pe capul său, și dacă nu va fi un hoț mai mare decât mine, atunci cu siguranță va fi mai dăruit de soartă decât mine. O slavă ție, Atena, zeiță sfântă, ție îți datorez. Victoria aceasta. Punem, te rog, prietene, ce nume zici că ai? Agora Critos. Este al meu nume. Adică eu am fost crescut, hrănit și educat în piață de către negustori. <fie> Ție, deci înainte eu mă încredințez. În voia soartei tale eu mă las să-mi cârmuiești destinele Cum crezi că e mai bine Și ți-l predau pe Paflagon, pe Cleon Să faci cu el ce vrei Eu vreau a te sluji pe tine cu credință, popor iubit Nici când tu nai ai să vezi un om mai dăruit cetății ce este mai frumos la început de drum Și la sfârșit de orice treabă Decât să proslăvești pe-nvingător mm, Și ce frumoase vorbe rostita Cârnățarul E drept vorbe ca astea cândva mai auzit am ah, pare că e bine În vorbe deocamdată E, nu ni se spune mereu că faptele se rostuiesc mai greu și trebuie să așteptăm. Ba da, deci să așteptăm. Și să sperăm, suntem obișnuiți cu asta. Ați ascultat Cavalerii de Aristofan. Traducere de Maria Crișan. Adaptare radiofonică de Claudiu Cristescu. Distribuția a fost următoarea: Demostene, Mihai Constantin, Nichias, Eugen Cristea, Cleon, Constantin Dinulescu, Cârnățarul, Virgil Ogașanu, Poporul, Constantin Codrescu. Primul cavaler, Mihai Niculescu, al doilea cavaler, Radu Amzulescu, al treilea cavaler, Liviu Crăciun, un senator, Nicolae Călugărița.